І йдите зі своїм синочком дорогим під три чорти. ви достойні одне одного. Та і є для нього не дуже вдалий приклад. Романе, квартира твоя, я лише прийду, візьму деякі свої речі. Мені нічого не треба, іди геть. Ну, заводись на сварку». Ольга Іванівна спочатку хотіла щось заперечити, але розтямила, що це саме те, чого їй так не вистачало – волі. «Так, їй належить майбутнє». Роману Євгеновичу довго не довелося чекати її зникнення. Дружина вилетіла з його кабінету так, наче боялася, що він передумає і візьме свої слова назад. Завідувач Павло й подумав, що тепер у нього все буде по-іншому. Що тепер він загуляє на півроку так, як йому хочеться, а вже потім буде думати про майбутнє. Овійшов Палига. «Ромку, я тут плящинку взяв», – повідомив і відразу вискочив назад, бо завідувач запустив у нього рахівницею. Дерев'яний комп'ютер ударився об двері і розлетівся над руски. Весело застрибали по підлозі кісточки. Із кабінету враз долинув історичний вереск завідувача. Ну його до чортової матері, палига, неси закуску, неси горілку, я сьогодні гуляю. У цей час у магазині народу було мало. Черга стояла лише до відділу зі спиртними напоями. Купували здебільшого дешеве вино чорнило, зоську, золоту осінь, Сльози Мічуріна, Плодово-Ягідне, Смерть окупанну, Окупанта, Південно-Бузьке, Беладона, Ізабелла і таке інше. В сміливіше підходили до відділу, де іноді продавали м'ясо та м'ясні вироби. На вітринах лежали тоненькі ковбаски, які також мали свої наймення – собача радість. Їх купували на закуску на рештки копійок. Люди, які після чорнила могли навіть їсти цвяхи. Розділ У житті все було надто складно і водночас дуже навіть просто. Дні змінювалися ночами, ночі – днями, змінювався настрій, з'являлося невідомо звідки порожнече у душі. Вона сіяла розпач, зневіру та сум. Хотілося плакати, коли думаєш, що час минає так швидко та преречено. Яка це безмірно жорстока гра почуттів і думок, коли вчинене стає предметом каяття, майбутнє враз перестає хвилювати уяву, і мрії, наче той банальний піщаний замок, розмивається життєвими колізіями. А кохання, яке ще вчора змушувало тремтіти, стає нічим, маною, маревом. Такі ось думки не давали ліді спокою. Після операції минули дві доби. їй дозволили зводитися з ліжка. До часу, поки лежала і її водили знеболювальне та заспокійливе, усе в житті здавалося таким непотрібним, що проти нього навіть думати не хотілося. Але коли звалася на ноги і повільно підійшла до вікна, зір полонив перший сніг, що меланхолійно вкривав землю пухом. Ось він, довгоочікуваний сніг осінь йшла геть неохоче, віддаючи свої позиції. У минулому залишилися такі милі серцю вечірні вогнища з опалого листя, ностальгічні пісні птахів, що летіли у вирі, і граціозні вальцування жовтих листочків, які залишали дерева голими. Перед лицем зими, наче душу людини, перед лицем господа. Після цієї нескінченно довгої осені, після листопадових дощів, на брудний заляпаний болотом асфальт, на листя падали лопаті-сніжинки. Вони враз або отопилися, або збиралися невеличкими острівцями у різних місцях, наче завойовуючи бойові плацдарми, щоб із них розпочати свій праведний похід на осінній бруд. Ворони наїжачено сиділи на гілках тополь, що росли вздовж алеї, і незадоволено каркали на сніг прилітаючи з гілки на гілку і сподіваючись на новому місці знайти укриття від снігопаду. Можливо, ця зима загоїть її рани, залишені осінню, так, як гоїть рани землі. Дівчина мимовільно доторкнулася до носа і відчула тупий біль, підійшла до церкала. Звідти на неї дивилася якась незнайома особа, з худим, витягнутим обличчям, запалими, переляканими очима і опухлим, немов грушка носу. Оця красуня подумала. У палаті було тепло, але Ліда відчула, як невідомо звідки взявся нервовий холод, що зрадливо пробирався під халат. Дівчина лягла у ліжко, намагаючись під покривалом зігрітися.